Tatárország, hegyes-völgyes tartománya messziről nézett a seregnek utána, mert jól bent valamár nagy országban, rozmarinfa erdők sötét árnyékában. Itt semmi különös nem történt népünkkel, csak hogy küzdködnie kellett a hideggel mert Taljánországban örökös tél vagyon. Mentek katonáink, csupa havon, fagyon. No, de a magyarság erős természete, bármi nagy hideg volt, megbirkózott vele. Aztán meg, ha fáztak, hát kapták magokat, leszálltak, s hátokra vették a lovokat.